Confruntare. Peste noapte, cerul meu curgător și-a eliberat tot sorii deodată, și ei, ca un arc începură să bată într-o dezordine iluminată, întâi mai iute, apoi mai ușor. Era de piatră verzuie luna mea și, căzând pe turnul primăriei, turti minunatul cocoș de tablă, care muri și rămase luna înfiptă acii și încerca să răsară și nu mai putea. Eu mă aflam la fereastra dinspre apus, mă roteam privirile peste acoperișe. Pe valurile lor de tablă, piezișe, zări o corabie de fum cum se furișe din furnalul de cărămidă în sus. Ce cauți pe catargul de fum, băiete din clasa a doua primară? de cațări pe scara prelungă de sfoară. Lumina ta o fi ajuns bunăoară în dreptul stelei Arcturus acum. Peste noapte, cerul meu, peste tot și-a eliberat electricii sori, încerc. Mă subțiu spre Arcturus, mă fac gând și alerg. Să refac de departe, de foarte departe, Încerc orașul cel vechi și mi-e greu, și nu pot. Autor Nikita Stănescu. Lectura Maia Martin.